الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته اهتدى المحتدون وبعدله ضل الضالون. لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون أحمد سبحانه حمد عبد النزه ربه أما يقول الظالمون Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa subhanallahi rabbil arsy amma yasifun wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu as-shadiqul mammun Allahumma shalli ala abdikal ladzina hum bihadiyhi mustamsikun wa sallim tasliman gathira ayuhal hadirun rahimakumullah Usiikum wa iyaya bi taqwallah faqat fazal muttaqun qala Allahu ta'ala fi mahkami kitabih wa huwa astaqul qa'ilin a'udzu billahi minash shaitonir rajim wal yashalladhina law taraku min khalfihim zurriatan di'afan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida Hadirin jamaah solat Juma'h yang selalu berusaha istiqomah rohimaku yang perlu kita sadari dan kita fahami, bahawa kalimat takwul yang selalu kita dengar, karena memang selalu diwasiatkan oleh kutubak ketika bertugas sebagai khutib, sebenarnya yang terjadi tidak cukup hanya mujahadah dan mukabadah saja tidak akan sempurnya hanya dengan melaksanakan perintah dengan sekuat tenaga dan atau menghindar dari yang dilarang kuat atau tidak tetapi untuk tercapainya dua hal di atas jangan lupa tidaklah selalu Memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Azza wa Jal Atas perolehan inayah, somadiah, maunah Serta pertolongan darinya Tanda petik pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ar-Rahman dan Ar-Rahim Karena itu Semoga dalam segala tindakan kita ini selalu dibarengi dengan somadiyah Allah subhanahu wa ta'ala amin ya mujibat sa'idin hadirin jamaah jum'ah yang mulia rahimakumullah. di bulan ini putera putri anak-anak kita yang sudah kelas 6 atau 9 atau 12 telah selesai melaksanakan ujian akhir mereka yang berarti akan melanjutkan sekolahnya pada jenjang yang lebih tinggi lagi. Maka pada kesempatan ini Bapak-bapak sidang jemaah sekalian, kami ajak untuk merenung dan menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 9 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wan lautaraku law taraku min halfim dzurriatan qafu 'alaihim fal yattaqullahu <Susukainya> wal yakulu kawlan sadida Hendaklah takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Hadirin rakimakumullah bertitak tolak dari ayat 9 surat An-Nisa di atas, dapat kita gali dan kita istimbati bahawa apabila kita ingin mewujudkan anak yang berSDM, anak yang berkualitas, maka benahi dulu diri kita sendiri selaku orang tua. Jadikanlah diri kita ini menjadi manusia-manusia yang bertakwa dan berperangai penuh kejujuran. Falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida. Ading sekalian yang berbahagia, dalam hal mencetak anak-anak putra-putri kita, ada dua hal yang harus kita sinergikan. Adapun dua hal yang harus terpatu itu adalah yang pertama faktor internal, faktor dahili yaitu membenahi dan membereskan diri sendiri selaku mandataris anak, selaku orang tua. Yang kedua adalah faktor eksternal, faktor kharij, yaitu faktor ajar dan faktor dasar yang harus dikondisikan. Yaitu sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Hakul waladi ala walidhi ayyoh sina ismahu wa adabah, wa ayu alimahul kitabata washibahtawrimayah, wa allah yarzukahu illa ta'jima, wa ayu zawijahu ida adraka. Rawahul Hakim, Al Hadis Aukamakal. Wajiban seorang ayah terhadap anaknya memberi nama yang baik dan mendidiknya dengan didikan yang baik. Mengajarkan menulis, berenang, dan manah. Hendaknya tidak memberi nafkah kecuali rezeki yang halal dan menikahkannya apabila usianya telah cukup. Hadirin sekalian yang berbahagia. Dalam hal faktor internal dahili, Sebagai orang tua yang harus berperilaku. Falyattakulloha wal yakulu koulan sadidah. menjadi teringat atas peristiwa perguruan yang dilakukan antara Nabi Musa AS dengan Nabi Khidir AS. Yaitu di saat suatu negeri Yang dilewati beliau berdua itu Tidak mau memberi jamuan pada beliau berdua Tapi justru Nabi Khidir Menegakkan kembali dinding sebuah rumah yang hampir roboh Sehingga Nabi Musa terpaksa protes untuk ketiga kalinya Nabi Musa berkata Kalau lau syaita la tahta alaihi ajroh jikalau kamu mau wahai Nabi Khidir niscaya kamu bisa mengambil upah untuk itu Di mana kemudian yang karena protesnya itu Nabi Musa tidak dapat melanjutkan perguruhannya maka selanjutnya Nabi Khidir menjelaskan rahasia pelaksanaan tersebut sauna biuka bitakwili ma'alam tastati alaihi sabarau wa ammal jidaru fakaana li ghulamaini yataymayni fil madinah wa kaana fatahu kanzallahuma wa kaana abuu huma shalihan fa arada rabbuka ayabluu zahuma rahmatun min rabbik adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua anak muda yatim di kota itu dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Sedang ayahnya adalah seorang yang soleh. Saya ulang, sedang ayahnya adalah seorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya. Dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Hadirin di dalam kitab fi ri haram huwa pena bilau as muhammad bin alwi bin abbas al-maliki al-hasani di sana diterangkan waja'a fil azar min las min nasli tainikal hamamatain allataini rakazata'ala fi al-ghor falidzalika ukhthuri ma hamamul haram wa huwa min jinsi qawlita wa kana Abu Huma Sholiha Para hadin sekalian Tegasnya Jika kita selaku orang tua Tidak berhasil membenahi dirinya dulu Sehingga menjadi Abu Huma Sholiha Maka Perlindungan dan rahmat Allah akan berpengaruh Dan mengalir pada anak keturunannya Jadi kesimpulannya Untuk suksesnya usaha orang tua Sehingga mencapai pendidikan yang berhasil, maka yang diperlukan adalah yang pertama membenahi diri sendiri selaku orang tua. Waliyatullohah, waliyakul kaulan sadida. Yang kedua memberi bekal pendidikan sesuai petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mari kita berdoa. Semoga kita dapat melaksanakannya Sehingga putra-putri kita ke depan Menjadi putra-putri yang Baran liwaliday Nafian fit dunia hatta al-akhirah Allahumma amin Ja'alanillahu wa'ayakum Minal a'idin al-fa'izin wa taqbalan minni wa minkum Tilawatahu inna huwal ghafurur rahim Inna asana kalam Kalamullahi malikil alam Wallahu ta'ala yang kuul Fabiqawli yahtadil muhtadun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والأصر إن الإنسان لفي خسر إلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفع نبي وإيكم بما فيه وذلك الحكيم إنه هو الغفور الرحيم وقل رب يفر وارحم وأنت خير الراخمين Allahu akhari wa sallim wa Alhamdulillah Alladzi wafaquna liada'il jumu'ati wal jama'ah Wahadana ila sahbil iktisabi akmalisa'adah Aishadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Rabbul ardiina wa Waishadu anna Sayyidina Muhammadan abduh wa rasuluhu al mu'ayyad Bi abduh lil wal mu'jizad Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahmih ma ta'aqba di al-awqad wa sa'ad أما بعد فيا إباد الله اتقوا الله وحفظوا على الطعاة وخذور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله سبحانه وتعالى بدأ فيه بنسه وسألنا بملايكة المصبحة بكدسه فقال تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم وبر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الله منهم الموعاد انك تسمعون قريب مجيب الدعوات ربنا arina alhaqa haqa warzuqna tibaa وَحَبِّبْنَا فِيهِ وَأَزْلِلْنَا بِهِ وَأَلْقِهِ فِي قُلُوبِ النَّاسِ وَأَذِلَّ بِهِ كَيْ لَا يُعْصِيَ اللَّهَ وَمَا رَسُولَهُ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ بِالْعِبَادِ وَيَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا اللَّهَ يَأْمُرُ مَنْ يَشَاءُ وَيُذِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ Was'aluhu minfad yiktikum Waladzikrullahi ajallu wa akbar Wallahu yaklamu ma tasna'un